Men hej Alex! Välkommen till podden som vi kallar för Snacka om rörigt som vi kör här på Climate Solutions. Och nu sänder vi faktiskt ut lite live också här på mässan på Nordbyg som vi sitter på. Så välkommen! Ja, tack Jon! Ja, tack för att du var med och var här. Ja, men det är kul. Och vi tänkte idag att vi skulle prata lite om det här med hur det är att vara anställd på Danfoss. Mm. Du har jobbat ett och ett halvt år nu ungefär, va? om inte mm. jag räknar helt fel. Så jag tänkte ställa frågan till dig nu. då, liksom, och det, Vad tycker du är mest unikt och tilltalande med att jobba på Danfoss? Ja, eh, ja men det första egentligen som, som jag kommer att tänka på det är eh, alltså vårt starka varumärke på marknaden. Det tycker jag att det sticker ut verkligen och det märker man även här på, på Nordbyg Nordbygd som vi då spelar in ifrån. Det är eh, ja ett etablerat varumärke. Eh, också det jag tagit med mig från, från de 18 månaderna hittills, det är men, kvalitativa produkter. Eh, det är väldigt trevligt om förmånen att jobba med, med bra produkter faktiskt. Eh, så så det, det är också en sån sak som jag har, har tänkt lite extra på. Eh, även tjänster, tjänster erbjuder vi då via Lean hit. Eh, Nej, men det, det, det är väl de faktorerna, men såklart. Alltså det är bra gäng, eh, liksom anställda och kollegor. Och så, eh, så det är vardaglig liksom rolig. Det Kul att höra. Är, ja, ja, men verkligen. Eh, det, det är väl det är, mm. jag slutar med. Finns det någon specifik händelse och erfarenhet som du tar med dig liksom, som ex exemplifierar företagets kultur och våra värderingar? Eh, Ja, jag satt och funderade lite på det här. Och, och det jag nog tycker... Eh, så jag tar med mig mest eh, från när jag kom hit. Det är hur vi jobbar med Growth Mindset. Just det. Skulle mm. jag säga. Ja, det är faktiskt en sån här nyckelpelare som vi kör inom Downfoss. Eh, så att... Eh, om mm. Berätta mer. Nej, men precis. Eh, nej, men... Det, det, det, det är såklart att man, man vill förankra en tanke inom ett företag och få sina anställda sträva åt ett visst håll. Eh, helt naturligt, men jag tycker faktiskt att för att vara så stort företag så, så tycker jag att vi har slagit igenom riktigt fint. Eh, och jag tycker det är skillnad att ja, men alla drar liksom lite åt samma håll. Eh, öppen för nya utmaningar och liksom pushar varandra och liksom hyllar och hyllar varandra tycker jag att vi gör. Eh, det, det är inte så mycket tävlingsinsemmellan och det är inte det mellan sälj och så att det är områden och revir och så på det sättet utan det är, ja men det är growth mindset skulle jag säga är något så, som sticker ut oss lite på. Nu känner du att vi samarbetar tillsammans liksom inom teamen här, oavsett om det är din avdelning utan även med andra avdelningar. Ja men precis. Mm. Eh, nej, men vi, vi är ju stort företag och vi har ju tre olika segment och även mellan de här segmenten så upplever man ändå en liten gemenskap och, och liksom framåtanda eh, på, på, på det sättet. Ja, mm. Härligt. Hur upplever du att företaget har stöttat din personliga och din professionella utveckling? Nu har du inte varit superlänge på företaget mm. än, men ändå. Eh, ja, men det är ju två delar. På den, eh, jag ser egentligen här igen skulle säga Growth Mindset som vi nämnde nyss. Eh, på, på, på både professionella och eh, personliga planet att man uppmanar oss till att ja, men, eh, vara öppen för, för nya utmaningar och våga prova nya saker. Eh, Just det, det, det är ofta känns som att många pratar om att man ska, man ska våga göra misstag och sådana saker, men, men det gäller också att det känns att det är okej eh, att faktiskt göra det um, och det tycker jag faktiskt att det, det känns som att det är uh, här uppmanas man uh, kanske inte att göra fel, men liksom att prova uh, mm, att och våga också och, och, och våga liksom mm. uh, och om det inte går hela vägen så, så får man lära sig och ta med sig det uh, och det, det känns riktigt bra det känns faktiskt helt okej att göra det. Så det, mm, det, det är väl några saker. Ja, spännande. Eh, hur ser du på möjligheterna då för tillväxt och växa liksom i rollen och sen karriärutveckling på företaget? Eh, ja, men den, den upplevde jag var väldigt god. Vi är väldigt eh, många kollegor här. Vi är uppe i över 42 40... 000. Ja, det stämmer ja. bra det. <laughs> eh, så det finns ju lite tjänster och så att eh, som kring även <laughs> inom Sverige och utanför Sverige. Eh, och sen har vi tre segment och alla jobbar ju med ganska skilda olika saker. Just det. Så, så eh, nej, men det, det, det upplever jag definitivt. Jag tyckte det är bra exempel ändå på att återigen det var ett ganska stort företag men, men lite dynamiskt. Det är ju att när vi, när vi skulle anställa våra key account managers. Just det så var det väl tanken vi skulle anställa en. Och sen hade vi väl jättemånga sökanden Så det mm. slutade med att anställa två. Ja, precis. Så, så det, det visar väl ändå på att det finns lite potential om man sticker fram huvudet. Absolut, jag. Ja. Hur upplever du att ledningen och teamet främjar samarbete och en positiv arbetsmiljö? Mm. Eh, så återigen, stort företag. Eh, ändå dynamiskt. Jag upplever ändå att man, man blir sedd som, som individ och liksom, men så. Det, det, det finns möjlighet för ledningen så att anpassa sig och, och man ser behovet hos sina anställda, oavsett om det är kanske är stora eller små. Ehm, det, ja men det är väl. Ja nej men absolut. Det, det fungerar bra. Ehm, jag upplever att alla drar åt samma håll vilket gör det liksom lättare. Just det. Ja. ja, men det är kul att mm. jag lyckas lyckats brygga den teamkänslan då i bolaget. Liksom, så. Ja, ja, men faktiskt det, det tycker jag också sticker ut. Även fast man inte jobbar med alls samma saker så kan man liksom gå och heja på varandra och tycka, fan vad kul att du gjorde det där bra. Liksom, eller så. Ja. Ja. Hur upplever du att företaget visar uppskattning för jobbet? Ja, men där... Skulle jag nog säga Det första jag kommer att tänka på att Vi har en teamskanal som heter Big Wins Just det Där man just kan dela med sig av Big Wins Det tycker jag är Ett väldigt trevligt och sunt sätt Att, att liksom Berätta om vad som händer Och, och liksom höja varandra liksom. Och det handlar inte om Om liksom eller så Eller liksom tävling sinsemellan Utan det är jag tycker ett bra forum där det faktiskt är okej att, att hylla lite av varandra och, och, och framför allt eh, gem, gemensamma engagemang har gett resultat. Mm. Eh, för ensam är inte stark liksom utan det man behöver många faktorer inom företaget. Allt från teknisk support till customer service till, till liksom logistikdelar produktionen i Danmark. Just det. Eh, så. Ja, nej men eh, Jag skulle nog säga att eh, men, vår Teams-kanal, Big Wings, är ett bra exempel ja. på hur man kan eh, visa uppskattning. Just det. Eh, vad skulle du säga till någon som överväger att ansluta sig eller börja jobba på Downfoss? Eh, sök! Ja, kort och gott, ja, kul. Jag ja. tror att du fungerar som en bra ambassadör på för företaget. Det är ju fantastiskt. Ja, ja, ja nej, men det finns inte så mycket att säga tänker jag. Det är absolut sök. Ja. Uh, det är, mm. och hur tror du att företaget skiljer sig från andra arbetsplatser du har erfarenhet av det ja. Ja, men Det är väl lite allting vi har egentligen pratat om. Uh, men eh, jag känner att man har ett förtroende eh, när man jobbar här eh, från, från chefer och, och kollegor eh, som jag nog inte riktigt känner på kanske alla arbetsplatser. Eh, men, eh, nej, men, det, nej, men det är härligt, jag, jag, jag trivs i en ganska fri roll att jobba eh, och det känns väldigt skönt att få det förtroendet att göra min uppgift. Ja. Det, det, det, det trivs jag i. Men någonting mer konkret så, som när man har barn, familj, eller familj och så och barn. Arbetstidsförkortning tycker jag var väldigt bonus. Lite extra timmar. Ja just det, som man kan planera lite själv i schemat utan att det inte är styrt utan man kan använda dem ja, liksom. li, lite, lite som, lite som man vill. Då. Ja precis. Det blir lite extra ledighet och till viss del så disponerar väl Uh, Danfoss den tiden tror jag och lägger ut den själv också, men ja, just... lite så här och sådana saker, så det, ja. det tycker jag är riktigt schysst faktiskt. Bra, men hur ser du på företagets engagemang då för det här vi pratar lite om det här med mångfald och inkludering och, uh, mm. och så mm. uh, Ja men den känns ju god, den känns ju verkligen som att man jobbar med den uh, inom företaget uh, Jag, jag, jag upplevt uh, hos andra att man vill jobba hårt för en um, Sen så kanske man inte gör det i verkligheten så eh, Så känns det inte riktigt här, det känns ganska genomgående eh, Tycker jag ja. eh, Man har lite tid. Vi har tydliga målsättningar om 50% finner i, i ledningsgruppen och sådana saker eh, Så ja, nej men ja. Det, det, det jobbar vi starkt för Ja men precis, och det har ju blivit också ett ledord där med, med diversification som man säger mm. och, och, och inclusion som är viktiga nyckelord i Danfoss. Så det är kul att höra att vi, vi åtminstone man ser ambitionen att vi ska försöka leva upp till det så att det är jättekul. Mm. Du, tiden rinner iväg. Så stort tack Alex för att jag fick prata med dig. Jag heter som sagt Jon Bergen jobbar som försäljningschef, Multifamily och, och Commercial Buildings. Och du är ju då Alexander och jobbar som försäljningsingenjör i mitt team. Så tack för pratstunden. Tack själv. Tack. Ha det bra.